شاي فاطمه وانجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا لك سبح الله عز وجل اللهم سبحانه السلام والسلام ناشئك وصانيك اللهم محمد صلى الله عليه وسلم Na njega je časnija zahave i sve koji slijede njihov pudu sunnjega dana. Neka hvala Allahu dželješ ramu na svim blagodatima kojima nas je obasuo, a posebno na blagodati imana od osnovu pute. Mi još govorimo o poglavljama i mrlinama i odlikama poslanika Muhammeda s.a.w. iz dijela, odnosno iz birke muslimov sahih, poglavlja o mrlinama došli smo do 1544. hadisa koji je nastavljen e, poslanikov hadis ja vas držim za pojeseve da ne padnete u vatru hadis prenose buhurera radijalallahu ta'ana anahu i kaže da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao e, moj primjer je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru nakon što je vatra osvijetila prostor Oko sebe leptiri i ostale životinje odnosno sitnije životinje su počeli padati u njum. Oni počelo da ih sprečava od toga, ali su se oni otimali i padali u vatru. Tako je sa mnom i vama. Ja vas držim za vaše pojaseve. Bježite od vatri, bježite od vatri, ali mi, ali mi se vi i pored toga otmete i padnete u njum. Ovaj hadis koji je poslanih kada je sala tosala mele naveo kao jedan primjer slikovit primjer da bude jeli jasniji onima koji ga slušaju i poslanik Ali sada često sam imao običaj da navodi primjere ludima jer primjer su ti koji ostanu duboko urezani u pamćenju zapamte se i bolje jeli ovaj, duže ostaju u ljudskom pamćenju tako je poslanik Ali sada u ovom slučaju navo primjer kao da je on čovjek koji je naložio vatru i onda su jeli kad je vatra osvjetila prostor oko sebe i svoju okolinu u tu vatru su počele da je li nabaljuju da nabaljuju insekti kao ono na uvečer jela oposilice jel, okolo vatre leptirovi muhe mušice tako dalje i kažu ne počo da ih goni da ih otjeravate vat da ne bi pale vatru. Međutim, kaže, i pored toga opet mi se otmete i padnete. jeli kaže, tako je i samo mi i samama. Ja vas držim za koja se čuvam, a da ne padnete u vatru. Odraćam vas od vatra, a mi opet padnete. I zaista je tako. Sad ovaj primjer zaista je zaista slikovit. Vatra džahennemska je prekrivena užijicima. Uh, ble štabelno svijetlo kao i ona nova vatra jel koja osvjetljava po sebe i e, daje toplotu i svjetlost i to privlači ljude. Inače ljude privlači toplota i svjetlost, kao i životinji i ljudi hrle prema tom. Treba toj toploti i svjetlosti misleći da u tome je dobro za ni, međutim u tome je i propast. Ne znaju što im je u tome propast. I vi ako hoćete da otirate lektire od 2 Može otcire dok jednog otiraš jer drugi dolete i drugi padnu u vatru. Poslanik kada je to je slan je kao milost svijeta. Milost svim budima. On je došao kao posljednji ambasador postani da sve ljude do da sudnjega dana da ih spasi dženefsija svi ostali. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", mislimte samo kao milost svijetovima poslan. Kao milost svim svijetom. Kažu islamski učenjaci da ta milost, njegov rahmet, odnosno samo njegovo poslanje i poslanstvo i Koran koji je doniju, da upuhvata sve ljude, sve ljude koji su živjeli u njegovo vrijeme, i i koji će živjeti do sudnjega dana jer Koran će ostati sačuvan do sudnjega dana. A Koran je, je manifestacija ili odraz njegove milosti, rahmet. Poslanik Alihi s.a.v. imamo dosta primjera u njegovom životopisu. Bio je primjer samilosti, primjer samilosti prema ljudima i ne samo prema ljudima, nego prema životinjama i prema e, neživog prirodiča. Zato kažu da on sve obuhvatna miluo svim svjetom. Tako, kaže, prenosi Abdullah ibn Amr ibn Al-Az, radijallahu ta'ala Anhu, Da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Stvari kruči Allahove riječi koje govori o Ibrahimu alejhi selam. Rabbi innahunna adlan kaseera minan nas. Gospodar moj, oni su gospodar moj mnoge ljude na stramputicu naveli. Ona ako bude mene slijedio moje vjere. A Isalej selam je govorio ako ih ti ako ih ti kazniš Allahu jel'i? tvoj su robovi kako im oprosti šivanim udesiti kada je tada je postani kadeli selat veselan podigao ruke prema nebesima i zamolio gospodaru spasi moj umet, spasi moj umet. i zaplakao učišen je tada rekao džibrilu ali selata idi do Muhameda i upitaj ga Došao mu je Džibril alaihi salam i upitao ga, Allah posla, poslanika mu je kazao šta je rekao, iako je on to bolje znao od njega, tada je Allah Dželešanu rekao Džibrile ididio Muhammeda i recimo da ćemo ga mi učiniti zadovoljni po pitanju njegova umeta i da ga nećemo rastužiti ovdje se misli da će najveći broj stredbenika umeta Muhammeda biti u dženetu. Najveći broj svih drugih umeta koji su bili prije njega. Svi stredbenika poslanika. Poslanika, sve milost prema njegovu umetu došle do tog stupne, do teg deređe, da je čak jeli davao prednost svome umetu i svojim stredbenicima samim sobotom. A to je primjer toga, je onaj primjer uslišanje dove koje je imao svaki poslanik. Svaki poslanik je imao dovu koja mu je bila sigurno uslišana. I svaki od njih je tu dovu iskoristio, ili od vjerovijesnika iskoristio je na Dunjavuku. Osim poslanika se Veseram koji je tu dovu ostavio i se čuvao za svoj umet. Znači ti neki poslanici iskoriste za sebe. u u svojim životnim ili izazovima i situacijama iskoristili su svoje dobe za sebe, za svoj korist. U stanikarjih srata Islama je svrat, islam, tu dobu ostavio za svoj umet. I to govori o njegovoj neizmjeru milosti. Tako prenosi jedna sradjela u ta randu, da je vjerovijesnik salavlava V.S. rekao Svaki vjerovijesnik je imao jednu dovu koju je oputio i koja mu je bila uslišana. A ja sam svoju uslišanu dovu učinio šefatom, za uzimanjem, za moj umet na sudnjem danu. A u drugoj predaji stoji da je rekao svaki vjerovjesnik je imao uslišan dovu, pa je svaki vjerovjesnik požurio da tu dovu iskoristi. Ja sam svoj dovu ostavio da bude šefat za moj umet na sudnjem danu. I inšala postiće svako ona iz moga umeta ko umre, a ne bude Allah učinjuši. Znači, svi će biti obuvaćeni tom dobom, uslišanom, našim no tim šefakom. Poslani kajnih sredata Oslama bio milostivi prema nevijednice, prema mušicima. Znamo koliko su ga uznemiravali, koliko su ga mučili, proganjali, istirali ga iz njegovog rodnog mjesta, napustili u svoju rodnu grudu, svoji mjetak. Mučili njegove shabe, zlostavljali, nazivali ga raznim menima. Imao je priliku da ih kaznimo. Allah vam je više puta da ih kadim. I ovdje kada su tražili da učini safu, jer zlato, no, brdo safa tražili su da učini zlato. Kao dokaz poslanstva, kao on odustav od toga, čega, jer je bilo ponuđeno da mu se ispuni ta, ovaj, da to bude muđiza, jel'i? I da to pokaže mušicima, ili da to ostavi, odnosno da mu se ne ispuni, pa da im osnovu osta, vrata, te obje otvorene. Ja ne, izabrao ovog drugog da da im vrata da im vrata ostane otvorena. Nije htio da im pokazuje Mudžize, jer ako bih im pokazao Mudžizu, ako nakon toga ne bi vjerovali, no da bi bili lušten sigurno. Svojim milostinih htio da ih ovaj pokažem Mudžize. Isto on primjer kada išao taj kada su ga kamenovali, odnosno gađali kamenjem mu se, došao su došao melek brda pa da sramljena brda nad njim, on, on nije pristao, odnosno nije to prihvatio i sve koji mogao nego je rekao možda će Allah iz njo, od njihovih potomaka dati onih koji će njega obožavati koji mu širk neće činti. Prema tome njegova zaista njegov, pojava poslanikarih srla, to srla, njegovo poslanstvo, njegova misija je zaista jedna velika milost koja tredi dan danas. I mi smo obohvaćeni to miloću. 1400 je nešto godina ta njegova milost je došla Jel da kažem možemo apsolutno kazati do, u, sve, u sve krajeve zemaljske kugle do svih krajeva zemaljske kugle. Nema zemaljske, jer nema mjesta na zemlji a da nisu čuli za poslanika Muhameda s.a.v. Na i ovaj, ihona nači. Neki su čuli, je li neki su čuvanje preko ovih karikatura i raznih je li i napada, ali u to me haj. Neka čuje za poslanika s.a.v. Neka se zapitaju ko je Jer to će biti, jel, jedan postvek da razmisle da potraže istinu. Nakon poslanikove Adehi srlato Veslana smrti, ljudi su pošteđeni zbog istih fara, odnosno traženja oprosta koji je propisan i vijednicima i na koji su učeni. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allah neće kazniti sve neki od njih moli da im se oprosti. Razlog ovako posa njihovu alaihi wa srdebe postupka je to što nije želio da njegovo umet bude kažen. Zamislite kada vas neko znamirava stano. Stano vas vrijeđa, znamirava, nanosi vam boli. Te gobe. u svakome prekipi i dojavi i kada bi imao priliku da nekoga kazni kaznili bi ga a poslanik ali sela to sam se nije bio tak on je želio, on je želio jeli, da njegov umet bude sačuvan kazni pa makar on trpi to ukazuje jel na širinu i veličinu njegove misli sljedeći hadis nam govori da je Poslanik alejhiselat bi alejhiselat bio najznani o labu i najviše ga se boljalo. Tako delu, a iše da delo Ana prenosi da je Allah Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže e, kada bi nešto dozvolio kaže Lahu Poslanik alejhiselat sve nam bi nešto dozvolio, ali neki ljudi su tu izbegavali pore toga što je to Poslanik alejhiselat dozvolio. Tak jeste je do prla do njega. To je Poslanik alejhiselat čuo pa se naljutio. Naljutio se. Toliko da se to videlo na njegovom licu. A zatim je rekao šta je narodu koji ne želi prihvatiti ono što im je dozvoljeno ili što mi je dozvoljeno. Tako mi je Allaha, ja sam od njih znani o Allahu i više ga se bojimo od njih. To je najviše ga se bojimo od svih. Ova hadis je, jelite kako i tekako važan kada je u pitanju, kada se u pitanju za ekstremni stavori. Ima te ljudi, uvijek je bilo od Haridžija kod da od dana nas, ljudi koji su sebi ohramljivali ono što je osnovi dozvoljeno. Što je sam posanikali, to sam dozvolio, što je sam činio. Ljudi su sebi ohramljivali. Danas dana imate ljudi. Stvari koje su jasni halal. Ovdje ne govorimo o stvarima koje nisu jasni halal. Nego o stvarima koje su jasni halal izbjegavaju ih iz nekakve bogobojavnosti ili iz nekakve pobožnosti. Izbjegavati ono što je halal, to nije pobožnost. Čovjek može i treba biti skroman, treba biti umjeren u halal, ali izbjegavati stanu, da po svaku cijel nešto što je halal, da sam sebi to hramnjuješ iz neke pobožnosti, to je problematično kao što vidimo u Hadisu. To je rasrdilo posanika, ali je sratosla. jer kaže princip jedan od principa u islamu je da ovaj treba ljudima olakšavati treba ljudima olakšavati i ne ogleda se bogobojaznost ne ogleda se bogobojaznost u sustezanju od nekih je li ovo dunjaučkih užitaka bogobojaznost ona je u srcu u tom stavu je li u kontaktu sa Allahom subhanu ve to je suština je biti božnosti kao što kažu za Rubekra, delu Atara, Anhu, pretekao je sve. Iako su mnogi bili bolji od njega u Ibadetu, u namazu, postu. Mnogi je sladili, sve pretekao. Zbog čega? Zbog onoga što je bilo čvrsto, jel je, usađeno u njegovom srcu, to je iman i jakin ubiđenje. Poslanikova, ali se ratvesa nam udeljavanje od grijeha, kažnjavanje, kada se prekše Allahove zabrane, Ešeradallahu pa ta'ala ha posaniko vale sallallahu alayhi ve sallam rekla kada god je Allahu posanika ne bio u prilici da bira između dvije mogućnosti uvijek je odabrao odabirao lakšu koliko nije bila grije ako bi nešto bilo grije bio bi najudaljeniji od toga nikada se nije svetio zbog sebe nego bi to radio samo onda kada bi bila prekršena neka Allahova zabrana i ovi primjeri koje spominjemo srp, koje navodimo u hadisi, govori o odlikama vrlinova poslanika Arieh Sala Prema ovim drugim hadisima vidimo da je poslanika Arieh Sala Toslana pio umiren. Jel' uslovno kazano umiren. I da je kada bimo imao prilupte, pira je znači dvije stvari. Uvijek pira ono lakšo. Jer je moj cilj bih da olakša svome umetu. Da olakša svome umetu. Osim ako je to bio čist igri, naravno od griha je bio najdalji jer je bio najpopovježniji, bio najznaniji. I kaže Nike da se nisi svijetlio zbog sebe nego samo kada bi se kršila lavove zabrane. Imamo slučaj Tajfa. Tada su njega jeli napali i kamenovali ga, ga, a on se htio osvijetliti. Je bio to bilo radi radi svog, jeli, da kažem Khatura, radi sebe on bi, samo kada bi se Allahovi granci kršile, Allahovi propisi, kada bi se čilo ono što je haram, sprovodio bi teda Allaho kaznu, odnosno Allahove sankcije. Iz milosti opet prema ljudima, je to je milost onoga ko počini grije, čisti ga od grijeha, a milost je i za onih koji ostaju u društvu, se se uzbija zlog. Poznajem kad nije sada, to se vam je uvijek olakšavao ashabima. Nikada nije otežavao. Imamo primjer, jel, kada su tri noće u toku Ramazana klanjali za poslanivkom ali je sve da to su nam noćni namazali i On bi, jel, dođe u džamiju bi počeo da klanja da bi se okupila s habi, za njih bi klanjali u džematu. I onda četvrtu noć kada je bio meseči najpuniji, džamija najpunija bila, on nije došao. Nije došao da klanje. Pa im je onda rekao, jel, bojim se da to bude...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 nije uvijek najstrožije, najispravnije. Jer imamo danas, recimo, među islamskim učinjacima po mnogim pitanjima različite stavove. Neki smatruju da je to vađiv, neki smatruju da je nešto sunet, neki smatruju da je i tako dalje I ne mora značiti da, da su uvijek u pravu, oni koji smatruju da je to vađiv, treba gledati argumente njihovu većinu, treba ih ispravno razumijeti, argumentovno su dokaze, bilo da je ajit ili hadist, treba ispravno razumijeti. A na dois prana razumijevanje Allah uputi one koji su djel naj da kažem najuporniji i najiskreniji u svom traganju za istinom. Sljedeći hadis kaže poslanik alejhiselam toliko oklanjao da bi mu noge oticale govorio bi za da neputnim zahvalio. Ovaj poznati hadis u giritu giritni Šolgar delalemu prenosi da bi la uk sanik alejhiselam toliko oklanjao na file ne zove, da bi mnoge oticale, pa mu je rečeno prenabrežeš se toliko, Allah ti oprostio prošle i buduće grijehe, pa On je rekao, zar da ne budem zahvalni rob. Nefar Al-Kun Abden Shukura, zar da ne budem zahvalni rob. Zahvalnost je uh, temelj čovjekovog odnosa prema Allahu Subhanahu wa ta'la, šukr. To je ovaj, jer uzviše Allah na mnogim mjestima u Koranu spominje la'allekum teškurun la'allekum teškurun da bi bili zahvani ili ne bili bili zahvani dao sam vam ovo putio vas napravi sam napravio put pa podario ove ovaj i one blagodati i uvijek završava ajat la'allekum teškurun ne bili bili zahvani od nas se traži zahvalnost, odnosno šukri to je jedan od temelja ove vjere islama Ona nije rog koji nije lahu zahvalan, Allah sa njim nije zadoljan. Čovjek mora biti zahvalan na lahu na svim blagodati. Na blagodati stvaranja, na blagodati upute imana, na blagodati poslanika, slanja poslanika, slanja objektu. Na blagodati zdravlja, razumno, govora. Te blagodati ne možemo ni pobrojati. Kao što kaže Koran o interrupdu, nijem ne tl'laj suha. Ako bi brojali lahu i blagodati, ne bi ih mogu pobrojati. I zaista ih ne bi mogli pobrojiti koliko su, jer one brojne, a nama su udarate na da ih koristimo. Čovjek treba zahvaljivati Allahom jeziku. Stavno. Kad god vidi Allah u blagod, ili kad je koristi, treba da kaže Alhamdulillah. Ja rabu leke Alhamdulillah, koji kaže Hvala Allahom, ili Allah, šuću Ravom, kao što je poznato kod nas. Treba da zahvaljuje svojim srcem, svojom srcem, odnosno svojom dušom, Da bude zahvalan Allah subhanahu wa ta'ala, da osjeća zadovoljstvo i ljubav prema Allahom, puti i lagodati. I ono što je najvažnije po mnogim, odnosno po većini islamske učenjaka, jeste da zahvaljuje djeli ma. Djeli ma, to je najvažnija zahvala, odnosno šukra Allah subhanahu wa ta'ala. Jer nismo zahvalni ako ne izvršavamo Allahove odredbe, naredbe, ako ne, ne, ako ne izbjegavamo i ne klonimo se Allahom i nismo zahvalni.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 Ako budete nezaumali, znajte da je moja kazna žestoka. Ta kazna može biti u različitim formama, može biti u oduzimanju blagodati, može biti u skraćivanju blagodati, to je da ono što imaš samo uvijek ti isto, nikad se ne povećava. Ili može biti u nekoj drugoj formi kazna. Zato je poslanik, alihi salatu v'asalam, bio svjestan. Svijest o Allahovim blagodati va najbitnija. Kad čovjek postane svjestan tih blagodati, koji su oko njega i u njemu, evo onda je zahvalio. On je i svjestan je da se ne može zahvaliti. I svjestan je da se ne može zahvaliti koliko god, jel, da se zahvaljuje na tim blagodatima, ne može se zahvaliti. Kada bi stanalo govorili, alhamdulillah, alhamdulillah, ne možemo se zahvaliti. Zato imaju i dove sveoguhvatne, dove koje je poslanika, to je sam vam jeli, a jedna od tih do, doba je, Ja, ja Rabb lakel hvala. Onoliko koliko je uzvišeno tvoje lice i onoliko kolika je tvoja vlast. To je znači hvala o, onaj koji je izreknio nije sam ne zna koliko to ho jer ne zna veličanstvenost Allahova lica i ne zna veličinu Allahove vlasti, odnosno da kažemo, onoga sve što, što pripada Allaho Subhanu Wa Ta'ala. Sljedeći hadis govori o Haudu, odnosno vrelu postanika Al-Jegh srlatu Veselam, pokaže Džundub kada je da je čuo postanika Al-Jegh srlatu kada je rekao ja ću prvi stići do Hauda izvora. Što je to Hauda? E, to je brelo poslanik ali salatusna verna koji će biti na onom svijetu nakon proživljenja kako spomenu je li komentatori Hadisa to će biti nakon proživljenja kada ljudi budu ustale svojih kaburova žedni e, poslanik ali salatus će prvi stići do tog hauda to je je Hout, odnosno vrelo, ili kažem korito, neki prehodi kao korto, koje će se napuniti vodom iz rijeke Keose, Keufe, dženevské rijeke Keufe, koja je iz nasijednog neboga. Jedno dnevno je dženevské rijeke, iz, iz, iz, iz te rijeke će se slivati voda u tu korito. I tu vodu će piti ljudi kad budu proživljivi. Prvi koji će do Houta je poslanika, to I ko se napis tog vrela nikada neće ožednjati poslijeći novitovim hadisima, mnogi će biti odbijeni, meleki im neće dati da priđu. Pa će sva nikada ih se vratiti, moji ashabi, moji ashabi. Pa će biti rečeno, oni su nakon tebe promijenili, to je promijenili su vjeru put na kojim su bili u tvoje vrime. Ovdje se misli, kao kažu neki, kažu samsku učenjaci, misli se na munafike koji su bili lićemir u vremenu posanika i slat vesera a za koji nije posanika sveta ali slat vesera je li saznao da su mu na afici jer nije za sve saznao neki kažu opet da da što mislim na one, na one muslimane koji su odmetnuli nakon posanika ili slat vesna smrti odmetnuli saznamo da je bilo odmetništvo ne u, ne u velikoj vjeri nego neka premena beduinska sa odmetnuli što da je A neki uopet mislije da su koji su ostali u okvirima islama, bili su muslimani, iz njegova sumeta, ostali su okvirima islama, ali su mnoge stvari izmijenili, udarili se s njegovog puta, ali nisu izašli islamom. Da će biti zabraniti da piju sa vrela havu. Kad budu lajk namređu na nalas predelan prenosi da je Allaho Bosanika, ali je sada to se vam rekao, Moj izvor iznosi koliko i jedno mjesečno putovanje. Njegova dužina i širina su identične. Voda mu je bjelja od srebra. Miris smo je godnije od mirisa miska. Njegove posude su brojne kao nebeske zvijezde. Kto se s njega napije nikada više neće oženjeti. Esma Ebu Vekorak Čerka Adelana kaže da je lahoposlanika, jer je mislala to se nam rekao ja ću biti na izvoru i gledati ko će mi od vas da uviš. Neki ljudi će biti spriječeni da dođu do njega. Ja ću tada reći gospodaru, oni su moji i moj umet. Reći će, reći će se ti ne znaš šta su poslije tebe radili. Allah mi poslije tebe su se neprestano vraćali u džahilijet. O je jedna od verzija toga di isve. Potom Ibn Ebu Muneike rekao Allah, utjećemo ti se od vraćanja u džahilijet ili od vraćanja u vjerit. Sljedećem hadijinsku koji prenosi Harse ibn Ehbr Adel kaže da je čuo poslanika ali sr.a.s. kada je rekao Moj izvor je koliko je između Sana'a -e pa Svedomedine. Sana'a to je grad u Jemenu. Mustevlid ga je upitao da ga nisi čuo da šta spominje o njegovim posudama. Nisam rekao je. Mustevlid je rekao vidjet se posude po zvijezda. Ibn Ehbr Adel an prenosi da je poslanik ali sr.a.s. rekao Pred vama izvor će veličina koliko je između Medine i Džurbe i Ezuroha. Ezu u drugoj predaji se jel, kaže moj izvor. U trećoj predaji stoji u Bejdula, je rekao, pitao sam ga to je snafija, pa je rekao to su dva mjesta u šam, to je današnja Sirija Palestina i odna. Između njih je razdaljena tri noći putovanja, a u drugoj predaji stoji tri dana. Džabir Ibn Samula del prenosi da je lavo postani Eliehu salatu salam rekao ja ću prije vas stići do izbora. Svi će nasvjeti da stignu do, do tog izvora tom danu velike žeći. Razdaljna između njegovih krajeva je koliko između Sane i Eile. To je primorsko mjesto između Egipte medijine. Njegovi i Brici su kao zvijezdje. To je poput kao broj zvijezda.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 Ko se napije iz njega neće, ožen, neće oženjeti, njegova širina je s razmijena dužini, a iznosi kao razdaljna Ammana do Eilej. Voda mu je od njenka i slađa od meda. Trebu bar radijel Adamu prenosi da je Poslanih s.a.v. rekao, ja na mjestu gdje se pije odgoniti ljude od svog izvora radi je udaraču svojim štapom kako bi im potekla voda, potom je upitan u njegovoj širini pa je rekao od ovog mog mjesta pa do amlana, potom je upitan u njegovoj vodi pa je rekao bijelja od nijeka, slađa od meda, u njega utiču dva oluka koji ga obskrplju iz dženeta, jedan je zlatni, a drugi sredni. Roku begna amlana djela amlana u premasi kaže jednoga dana mladog poslanika 47, je izrašao i klanio dženazuša i idima uhuda.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 Svi ovih visi, da to sam im prošitao zajedno, govore u jednoj temi, govore o haugu, odnosno o tom vrelu ili koritu e, poslanika Regislava. Ostanem koji, koji je također je njegova odlika, jedna od odlika poslanika Regislava. I kažu islanski učenjaci da ostali poslanici neće imati vrelu, neće imati haugu. I to je njegova odlika s kojim će se naproti oni koji su, jeli, svega njegov umet. Oni koji su ga stijedili koji nakon njega su ustrajali na pravom putu. <kuh> sljedeći hadisi govori o poslanikuma i sada to izgledu, njegovim karakteristikama, fizičkim osobinama. Pa ćemo te hadisa ostaviti za sljedeći put. Molim Allah subhanu wa ta'ala da ove trenutke upiše stranice naših dobrih dijela, da nam poveća naše znanje, naš Ivan, našu bogobojaznost i da nas učesti na pravom putu. I da nasubas bi stoio miloč. Amin ya rabbi alameen. Aku lu qawlih hada. Wa staghfirullah ali wa lakum. Staghfiruhu hinnahu